Ba, kantuz, kantu eh, atal berri bat irekiko dugu beste behin ere, eta gaur ba, musikaria ez, baina musikazalea, eh, den lagun bat gonbidatu dugu gurea, eh, Mikel Etxeberria, dagoeneko ezagutuko duzue, garaian gure irratian animatzaile lanetan eh, ba, ibi zen, baita gaur egun radiokulturan ari da lanean, eta mm, ba, bida izale amorratua ere dugu. Beraz, ongi etorriamango diago, kaixo egunon? Egunon, maia, eta, bueno, ba, egunon entzule eta antxetako irrati lari guztieri. Eta euskari irratietakoak? Eta euskari irratietakoak, biztanda. <laughs> ba, mentxe, gombidatu zaitugu, e, motuarekin munduan barri nahi gustuko baituzu, eta pentsatzen dut, e, ba, bidai ezberdinetan ere bai, musika ezberdinak deskubrituko zenituela, Eta ez dakindik, zenbatera ino, musikak garrantzia duen e, zure bizia. Zu, bazara horietakoa, autoan, ibili, motuan edo edozeintokitan musika izaten duzula, soñu gisa. Ba, horrein hori aipatzen duzula, ba, bai, egiezan, uh, dibidez, uh, ba, txerrindulan ere ibiltzen naizenean... Uh, mendian eta beste eramaten dut beti ma, belarrietan musika laguntzen hau aldapak gorantza joateko motoan ere etapa luze-luzeak egiten ditudanean adibidez e, ma, mila kilometro egun batean horrela e, autobidean nahiko aspergarria da eta ezin duzu e, ba, estakit pasaietaz e, profitatu e, eta beste orduan bai, batzutan lortzen dut musika esartzea belarrietan eta autoan ere biztanda eta etxean eta biztanda ere radiokulturan irratian musika hainitzen zuten dugu. Musika hainitzen eta hemengoak supusatzen dut? Bai, mm, orduan nik dut gaur egun, agiantzu uh, ni baino bekio nabarituko duz hori, baina gaur egungo iendea gizartean nahiko irekia gara musikaren aldetik música estiloei hey, eta da, dago kiena eh? sabes so, ni oroitzenaiz el eh, 80ia markadan 850 eh, markadan eh, iendeaniko ez dakit estilo bakarrikoa zen orduan punk musika entzuten zutenak beste guztia kaka zen eh, metal entzuten o jarrock entzuten zutenak, baita ere ba ez, hai, ere ez dakit rock edo, edo klasiko musika música de Eta klaseko musika entzuten zutenekadehi bidez, ba, punk musika edo, edo rockabili musika ere zuten nahi entzun nahi izan. Baina gaur egun, eh, oartzen ez, ba, gazteak ere gian interneten uh, bidez nola nask eta initzen zuten aldituzu, ba, gian horrek ireki dituela zonbaiten dako eh, ba, da guztuak eta beste. Naiz, eta, euskal musikarekiko, bueno, Uh, uste dut, uh, berko genukela, euskal irratietan egiten uh, den bezala, eta arreko kulturan egiten dugun bezala, ba, zehiatu euskal musika hobetio zautaraztea ez? Bai, eh, dakiguna baina, naskut gehio, eh, sortzen baita egiten baita eta horren bitartekariko izan bargaran noski, eh, eskatu izut bost edo seik antua aukeratzea, edo morak ematen duen haina ba entzuteko, ez da ze norako irizpide segitu ituzun, edo e, zer e, agertara zinai izan diguzu gaur? Ba, agian, niri, ez baitezpada gaur egun entzuten ditudan taldeak, baina, e, bain, agian bai, e, ba, edo bidaibatean e, ba, adierazgarri egin zaidan e, talde bat, Edo, baita ere, ba, ustakit, nire bizitzan, hori markatu nauen talde o, artistaren bat aukeratu ditut ola kantuak. Ba, sartuko gara saltzan. Sartuko gara saltzan leengo kantuarekin eta pixiz. Eh? Ka, e, talde aukeratu diguzur, haroi tamar markadako puntako talde bat. Bai, a, lehen haipatu dut, beraz, a, markatu nauen e, musika, eta nik ustud pixiz izan dela bagian gehien markatu nahuen talde bat. E, Horritzen naiz, larro eta marra marka zira ortean e, Irlandan goela, Waterford irian urte batez ingelesa ikasten besteak beste, eta hor e, ikusten nuen ostegun narratzetan ikusten nuen e, ingles telebiztako e, musika zaio bat, Uh, bizki berant pasatzen zen uh, gauar deitan, zerbait. Eta, bo, ni bakarrik uh, familia baten negoen, eta familiako lotan ziren, eta ni bakarrik hartzen nintzen hor, kusteko musikapizkat alternatiboa eskaintzen zuten. Uh, Batzutan ere uh, ikusi izan ditut uh, uh, euskal uh, taldeak uh, saio hortan, eta bueno, biziki ringarri hartzen man dut. Eta bat batean egun batez horretzen naiz, Iikusi nuela talde bat eh, zuzenesko sala txiki baten eh, gela txiki baten eh, otzen zuten kontzertu bat zuzenean eta harrito egin eh, zatan bi, bi kantu dut izan zirela edo hiru laburrak. eta nuen atsemaiten eh, ba, estilo, estilo nahiko propioa zakatten. Eh, nuen konparatzen hal eh, ez, dozer ezatzen ez dituen eh, beste taldekin eh, eta orduan arritu ah, nintzen, Eta Orduan anekdota anekdota bezala, eh, hortik demora batera joan nintzen eh, Dublinerat, eta Dublinen bat musika saltegi haundiak eta beste, eta joan nintzen saltegi haundi batera, eta galdetunan, bueno, eta hau txatu behar duzue, baduzue diskaren bat, pixiz taldekoat, ezan zueten ez ez, baina zer dau, ezan du, ba, roka alternatiboak, ah, ezan hori, begiratu beharko duzu, Ibaiaren beste aldea ma dago saltegi txiki bat, eta horrek bere zituak dira gauza alternatiboetan, da hori. Zaiatu nintzen den da hori aurkitzen, eta ezin, oza, boltaka, karrika, gora, bera, eta beste, eta galditu nuen gazte bat, eba, esotzen duzu, emain esan diate dizkade den bat, eta, abai, abai, abai, iban behar zera hor e, baratze, baratze den da horretarat, sartzen zea barnean, eta badira eskalera batzu, ioten direnak berantza, horiek hartu eta horra aurkituko duzu, eta horrel, zen den ere nahiko alternatiboa. Um, nahiko bitxia, eta hor galdetu nien, ba, pixiz, eta abai, abai, eskuratu dugu hien e, lehen e, lana, eta beraz erozi nuen biniloan, biztan da, gara jartan biniloan e, koizten baitziren e, diskak koraino, eta sartu nintzen e, etxera, beraz, waterfordera azkar-azkar, jarri nuen e, dizka hor e, ekipoan, e, musika ekipoan, eta e, familiakoak esaten ziren, ah, Mikel, baina zer da musika bitxia hoz, eta ni, bueno, Gozatu usta beste, eta geroztik e, talde horren fan ahundia esan naiz, eta eta bai markatu nauen e, e, beraz talde bat. Eta orduan zungo duguna Karibu kantua da e, izen burua, eta Camon Pilgrim beraz dizkatika teratakoa, uste dut larro eta emiretzean e, plazaratu zutela, eta bueno, bai antzuteko piskaten egin estiloa. ikel Echeberriarekin ari gara solasean gaur bera gomidatu dugu berak deskubritu araziko baititzkigu zumai kantu, eta da agian batzuk ezagunak e, e, egingo zaizki zuen Pixiesenak, adibidez, gairean e, ba ez ezagunak baziren, zure zuk deskubritu zenitunean ondotik ba beraien fama ere lortu baitzuten. Em segituko dugu beste kantu batekin, baina alde aurretik esan dut e, gustuko uzula motu hartu Eta munduan barrena ibiltzea, zenbat kilometro egin dituzdu? E, bueno, motuan ez dakit, baina kasik laurun bat mila kilometro egin izan ditut motuan. Eta, eta, bueno, betidanik esan dut lehen bisikletaz ibiltzea maite du gala, orduan betidanik txiki txikitatik ba, bigi errotetan ibiltzea maite dut, eta ko, bisikletatik motorat, ba, nahiko naturala uh, izan da niretzat pausua. Eta nola nahiko bueno, kuriositatea hundea dut, e, nire inguruan eta urrunago gertatzen den gauzetaz, ba, bidaiatzea ere nahiko e, guztokoa dut. Orduan, motoak egi bidaia biak elkartzen alditu da larik, ba, niretzat, bikain. Eta, hia esan, bueno, bidei parrasta bat egin ditut, Europako herrialde geienak bizitatu izan ditut, bueno, edo motoz edo gazkinez edo besteez. Eta gero, asiako zonbait harritan, uh, Rusian, Mongolian, uh, Korean, Indian, eta ma, Dakar erarte ere uh, indut bedaia, eta baita ere, bueno, estatu batuetan, uh, Quebecen, Kanadan, bueno, hola, zonbait etoki. <laughs> Eta, joaten herri baten e, erribaten e, e, ba, bisitatzera edo, e, musikaria harreta berezi askitzen jozu zure bidaietan? Bai, baina ez noa bilatzea, ez noa seka, e, musikaren seka baizik eta e, rango nuke kasik etortzen zaizkidala, beraz... E, Ba, soinuak eta beste ordoan batzutan uh, toki desbardintan zira eta badu batean ba, kontzertu bat ikusteko aukera duzu, Ordoana izan dadin eztakita uh, uh, hiri baten karrrikan, edo izan dadin zirelaiatetxe bat eta hor talde bat jotzen ari da edo eztakitofidez uh, gresian izan uh, nintzen... E, duela urte bat erdi eta hor mendi ba, baten lurrean aurkitu nituen sede batzuk eta ekarri nituen etxerat jaking gabe zer e, e, zen musika mota zen barnean, baina, bono, bai, hori bai. baina, baina, baina, baina, baina, baina, azkenean, bidaietan uh, nahiko erreski ere atxemaiten alduzu uh, musika Ezen ta, ba, kalean edo tarnetan zirelarik agian uh, talde baten zuten duzu, galdetzen duzu tarnariari, zer da hau, eta horrela bueno, deskubritzeko aukera bada bai. Eta entzungo gondoko kantua hala e, izan zen, ez? E, kalean deskubritu zen iduden? Bai, uh, orduan e, 2008ko buru ilan, e, eskosiara eta abiatu nintzen, motos, uh, baliatuz, eskozian aldependziaren uh, aldeko referenduma egiten zutela, orduan, bueno, ba uh, ikusteko ya nola irageiten zen uh, egun historiko hori eta Edinburghon uh, nintzelarik egun erdi auritzu erit, erit, bat, no, ke antzeko bat uh, bazen eta bueno, pasiatzenen nintzen ta bat batean plaza baten ba, um, talde, bueno, hiru pote bat zen gastea eta jende hainitz uh, E, inguruan entzuten eta egia esan gustatu hitzaidanen e, proposamena senta e, nahiko naiko simplea sen irukotea bateri e, jole, jole bat e, gero gitarra elektriko bat amplifi txiki batekin eta gero e, eskosiar soinu tresna famatuena bez gaita hori aize tresna hori eta hiren artean egiten zuten nolabaiteko ba Zango nuke eskoziar musika garaikidea, manera nahiko alaitzu baten batetan, eta gelditu nintzen behiratzen, gustukoa ah, egia zan, eta azkenean egen zedea erosi... Erosi nuen eta etxeatekarri behaz orientzuketeko parada ezkeniko dutzu eta orduan ezagitaldea oso ezaguna den The Spinning Blowfish eh, deitzen dira eta kantua tum txak, kusikusue ritmo bizki bizia eta eta bo, fite eh, beraz barneratzen dena da. Domsak, kantua entzun berri dugu, Spinning, Blowfish eh, taldearena, sanduzu errimo biziak eta motza ere, eh, kantua. Bai, en, beste kantu, bueno, CD hortan bakarrik lau kantu dira, besteak nahiko luzeagoak dira, baina eh, hau eh, bueno, nahiko eh, laburra, kasik eh, punk formatuko, baina er, erdi tradizionala den eh, kantu bat. Zu e, musika bilatzen duzun horietakoa zara esan duzun bidaietan ba, musika zuregana etortzen dela. E, orokorrean horrela izaten da, zuretzako em, kantu hon batek zer balko luke? Um, Orduan, musikaren bilaketan horrein uh, uh, pasiboagoa naiz. Uh, goretzen naiz, viniloaren garaian. E, saltegi berezi batzuk ba ziren e, pikat musika komerziala saltzen ez zutenak. Eeta orduan horietarat e, gustukoan nuen e, e, joatea. jakingabe zuzen zer ererotera edo zer e, atzeematera joten nintzen. eta begiratuz pixkat e, diskalzaak. Sa, Diskalzaletan haitztzetan e, ba, atsmaiten alhal alda musikaren e, irudi bat. Uh, alazen garaian bintzat. Eta orduan, ba, okeratzen nituen uh, inbat diska, boz zei edo amar uh, diska, joaten nintzen uh, saltzailearen sal, sal gana. Eta, galde, iten nion entzuna lastea, eta zaten honba, um, hau ez, uh, au ere ez, hau, agian. Zutzi apartaturik, hau ez, hau ez, hau bai, eta azkenean ba, beti jateratzen nintzen bitzpailu bineoloekin, ba, talde batzuk ez nituenak ez zautzen. Hor bai Manuela dinamika bat, uh, bilatzea, aurkitzea eta hori guztia. Gaur egun gehiago izango nuke edo lagunen bidez, edo bidaietan entzuten ditu dana, edo irratietan, irratiezbardinetan entzuten ditu dalarik. E, bo, ez nua ez zut ere adimen berezi bat, baina musika bat, kantu bat klak tilteketan dideanean, orduan bai saiatzen nahiz nota bat hartzen, eta... Eta dizkauri atxemaiten. Baina izan berda zerbait, klak, eh, eh, arreta berezik ikipisten hauena. Baina, entzungo ondoko pieza, hirritu emaz aizu, eh, Maria de Medeiros, eh, okera tu kontan, aktorea badena, baina eh, kantaria ere bai. Egia esan, eh, aktore lanetan eh, filme ezberdinetan nikusi adizan da, nik musikan eh, alorrean ez duen ez hau Berezia da gaten duena, ez? Bai, e, eta nire ez nuen ezotzen ni pakarrik aktore egisa ezotzen nuen Pulp fiction, Filman partea ertu izan du, uste gutu bere papera ezagunenea da, baina, bueno... Italiarra da? Ez, portuguesa da. Horduan niko eh, interesatuna ezpiskat bere bilbideaz, eta jo, naiko eh, emakume, ba, nola esan, multikulturala bizkin interesgarria. Ordoan eh, Horduan jatorriz, eh, jatorriz eh, portuguesa. Uh, bainan bizi dena Parisen eta frantsesa bizikiongi menpera, menperatzen duena, ere ikasketak egin ditu eta Alemandarra bizikiongi ez egiten du, uh, ingeles uh, bikain, uh, gazteleraz ere uh, bizikiongi uh, itzigitendu du. Eta, um, eta orduan aktoreza gisa xidu bere ibilbide profesional Ez aguna, serie batzuetan parte hartu izan duere, du ere, dokumental batzuk ere zuzendu ditu. Eta musikan uste dut azidela saletasunez. ez baita ba hori diskak saltzeko ezik saletasunez. Eta hori saleta izan zen, lehena aipatzen duen bezala, ba, egun batez, otoan, irratia entzuten ari harintzen, eta kantu bat pasatu zuten, Eta guau, wow, o sea, lehen ezaten nuen bezala hori notatu behar hori e, izi gustatu zitzaidana. Eta hor diskubritu nuen, Madriade medirozen hautsa zela, eta hor bildu ditu hiru musikari berekin. Piskat jazz moduan, baina jazz nahiko erresa entzuteko, en jazz mugimenduan. Baina talde batzuk piskat jazgara ikidea egiten dutenak, eta erritmoaren aldetik ez, ez da oso melodikoa eta zeila zailada behaz partneratzikoa. Baina berak egiten duena nahiko erresa da entzuteko, oso abots ederra duela iduritzen zait. Agien ez da soprano edo, baina badu zerbait transmititzen du eta beraz berak egindako lehen diska blue deitzen dena erosi nuen, eta hori etengabentzuten dut gotoan. Eh, eta hor eh, entzungo duguna hori diska berak egiten dituen disketan ez da aurkitzen al, baina hori eh, ba, zailtasunak izan dituen aurkitzeko, benen ala ere eh, entzunuen nuen eh, irratian, eta iurritu zitzaidan bizki originala, da... Rolling Stones'en uh, Satisfaction uh, kantua, bainan uh, manera berezi batez uh, beraz kantaturik. Hainera, azten da hitz egiten, piskat, bastakit Prentzaurriko baten hitz egiten balu bezala eta um, eta ziera hori egiazki da uh, Satisfaction kantuaren hitzulpena frantsesez. Eta orduan, emeki emeki, em, azten da musika eta gerogia kantatzen azten da, oso bertsio originala. Eta, bueno, manera honbat, Maria de Meire izan, mede etozen eh, kantu eh, saletasuna esautzeko. Je ne parvien pa a la satisfaktsion, kar jese, jese. Quand je conduis ma voiture et cet homme à la radio me raconte encore et encore tant d'informations inutiles, supposées mettre le feu à mon imagination, je ne peux pas, non, c'est ce que je dis. Et quand je regarde à la télé, un homme me dire à quel point mes chemises vont blanchir, mais ce n'est pas un homme car il ne fume pas les mêmes cigarettes que moi. Et quand je tourne dans le monde et je fais si et signe ça, et j'essaie de brancher un gars qui me dit... Euh, Reviens plus tard la semaine prochaine Car je file un mauvais rail Je n'y parviens pas Non, non, non I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction because I try and I try and I try and I try, and I try, and I try I can't get no I can't get no When I'm watching my TV And a man comes on and tells me How white my shirts can be Well, he can't be a man Cause he doesn't smoke the same cigarettes as me I can't get no girl reaction because I try and I try and I try Come back late I can't get no No satisfaction No satisfaction Ba Maria Demedeiro sentzun berri duzue eh? Satisfaction kantu ezagunaren bertsio bat eskaintzen ikusten da Aktore lanetan da bilela Beintzate teatralizatze baitu ez eh? Piskate bere eh, musika ere mua edo Ez nola hori esan Eta gaur Mikel EtxeberriaK deskubrituarazi gaituen e, kantu bat badugu hau, oraindik ere baditugu beste zenbaitzu, entzuteko. Eta denbora hartuko dugu hortako Mikel, ehm, vida izalea zarenez, no eske, atzerrira, ez? E, joko dugu, oraingontan e, Errusia aldera eramango gaituzu, Errusiako talde bada? Bai, center e, ditzen da, center idazten da. Eta, bai, arruziar uh, non esango nuke pop-rock talde bat laro gehi amarkadakoa uh, i esan, uh, bai, bueno, arruziada uh, arri bat uh, initz, erakarri nauena uh, bideiatu duan toki desberdinen artean kasik geien aipatzen duena beraz uh, bo, horretik haukeratu dut uh, kantori bai Eta ausentzen duen taldea? Ez? Noiz nuen deskubritu duzu. Orduan hori, gerostik eh, deskubritu duz, ez eh, bidaibaten bertan, baizik eta ola, kasualitatez zaiatzen eh, nahiz, noiz benka joten esilarik ez dakit eh, bigarren eskoko eh, tenda batzuetara, eta te ola, ba diska dobinilo sarraka aurkitzen, edo ola, eta batzutan, ba hola, perla batzuk aurkitzen ditut, eta diska hori, ba horrela aurkitu hor eh? duan, taldeari izena da Center, uh, Center beraz center. eta kantua nafzik da detzen da, eta mau, kantu honen uh, berezitasuna da um, eta oraba joko bat izaten alda enzuulehendako ere eh, ez dela, ez dutela historia bat kontatzen uh, dena delakoa, eta eh, osatu dute kantua, Ba, Nunbait, er Rusiarrez eh, diren eh, itz eh, mitikoak bata bestearen ondotik eh, ezarriz. Ba, Baten batzuk? Ba, dibidez, eh, Bors, eh, Kalashnikov, Sputnik, holako ba, hitzak eta bata bestearen ondotik sartzen eh, dituzte. Eta, eta bo, kantu, ba, irringarri batz. Nabaritzen da, zeinuaren aldeetik eta beste... Ba, girela, bizkat, larrogeia markada hortan, eta, bueno, ba, gian gaurko, en, ba, ez dakit, estudioetan, grabatzeko kalitatea dutena, ba, kis, nahiko ahondia da ez, orduan, Kantu hori ez da entzun behar, do, bueno, piskat bastertu berdugu kalitate horren uh, parametroa, baina uh, bueno, nire gustatzen zait uh, talde hau, eta noiz etxean uh, sartzen dudanean binilo hau, ba, lagunek beti plazerrez eta bueno, irri egiten dute hori pila bat. Horsig da Alasem, eh, etxe segitzen dugu gure kantuz-kantu emankizunean, gaur eh, ba, Mikel Etxeberriarekin ari gara sorasean eta Errusielara eman gaitu, nahiko kuriosoa, eukeratu eh, dibuztun kantua, baina Euskal Herrian ere geratu nahi izan duzu, eta tapia eta leturia. Eh, entzungo dugu, orain, eh, galdurikan dago, kantu mitikoa, sangunukenik, tapia eta leturia Astapenetik segitu izan duzun, bikotea izan da? Ordoan, or, bere zitazuna da, eh, dela tapia eta band. Bai. Beraz... Eh, Astapeneko garagetakoak dira ez? Bai, baina eh, nik ustut, eh, basutela tapia eta barnean, eh, ibilbide piskat... Eh, Ba, dezbardina izan dute, eta ba, hain ez maite, maite dut eh, proposatzen, eh, proposatu izan dutena horrein arte. Eh, Baina, eh, ba, kantu ontan edo, diska, bi diska ateraz ituzten uste du ta, tapia eta leturia bandekin, nuen eh, modu um, humoritzu baten, ba, eh, nazten zuzten eh, estilo desberdinak Beti ere, eh, Euskal ba, tradizioaren peanden rekitisarekin, eta beste, baina gerona nahaztuz, eta dakitrokarrekin, metal, punkia, ez dakitzer. Eta inzituzten bi diska, uh, ba, ustut juergazmoan eta ero, deitzen uh, zirenak, e, bai musikaren aldetik, uh, biskialaitzuak, eta bai uh, itzen aldetik oso um, umoretsuak. Horritarazten dupizkat, uh, Espainian uh, garaibatez, E, bazen bat, e, e, ere, itzak, e, ba scienza punki talde bat sinistro total ditzen sena eh nei qualait eta itsak ba iko zirenak Eta beti gustatu izan zait horrela ba, piskat kentzea, musikari kentzea zori zeri hori, ez? Eta musika izatea ere, ba, noizbenka ongi pasatzeko eta eta irri egiteko, ez? Itzekin, ba, gian piskat sorpresa gukitea, ez eta zato, jo, bekentzun duzu kantu enan eta... Eta uste dut, um, bi disk aurriekin tapia tele duturia banden uh, lortu izan zutela hori. Ordan da, bi disketan kantu guztiak uh, gustatzen zaizkit. Eta, eta gero hortik kanpo, ez da, e, ba, egin zuela, diska bat oso, a, egin ditz guztatzen zeidala, kebekeko zeinuekin eta kantu, e, edo hango an, kantagitzararen e, e, e, euskarazko b, bertsioneak edo itzulpenak eginez. Ordan, egin dituzte gauza oso zerioak edo, edo ol, bueno, ba, ez dakit, uh, baita ere um, hogeetan maziko uh, gerlako e, garai jortako kantuak beharrezkulatu, ez da, beste baina hor entapiate uh, lehuturia bandekin uh, induten um, nombait uh, ba, ongi pasatzeko musika bat ba oso apropoz haiduritzen zaitu Kontu, baspa! Kontu, pompa poru auchidu parentare quinto ta rogax colocan mitedik ta rogax ta rogax ta tortonikan augax alchalore tika i egonagel diene va odolada bolureano dor con sua ta rogax colocan mitedik ta rogax ta Eta jarraza Zer daukak, zer daukak, zer daukak, ben torturikanaukak Altsalore texkai, el dien eba Odo ladako lurrean odo elputu ha Zer daukak, zer daukak, ben Ego negeltien eba odolatago lurrean odolpuntua Kolore, txuri txuritxurit arnaz aiztu kolore txuri Txuritxurit arnaz kolore txuri Txuritxurit arnaz Bukarara ere iritsi gara, e, azken kantu bat entzungo dugu, eta bakite egite, damu zarela musika klasikoa esartu izana. Musika klasikoa ere gustuko baitu zuez. Bai, bo, gehien bat pianoa, ez dakit zer baina txikitatik e, pianoa da niretzat e, soinutrezna derrenetariko bat, eta Eta asken, bueno, es naiz salde salaia izan uh, txikitatik, baina bai, hola sonbait sonbait uh, uh, I ekin eta beste, asken urte horietan init uh, gustatu zait bai agian eh uh, romantiko periodoarena uh, kompositoreekin eta gien bat esango nuke Chopin, uh, Friedrich Chopinekin. Translistez ere edo Rakmaninov edo, bueno, gero piskat benandua goba, ez dakit Ravel edo debesiren uh, musikekin. Eta bai, egizan ez dut uh, demorarik izan hautatzeko uh, sopenean zati uh, bat, baina hautatuko nuke nokturno bat edo lako piskat uh, melildikoak, melankolikoak direnak, baina niri uh, ainitzuk nintzen nau, nautenak bai. Ba, ondoko, eh? etorgesuneko emankizun batean, eh, izango dugu horren entzuteko parada, eh? baina eh, en gaurkoa menipein gure saioaren burratzeko, eh, beste estilo batetako talde bat ekarri diguzu, mm, pizkate, musika progresiboa egiten duen eh, talde bat. Bai, hori ere, pff, ez dakitzen, kokatzen alda, Eta marra markadatik goitik izan diren hainbat uh, taldetan, behaz, kantu luzeak, eta um, um, progresiboa erraiten daz, ez dira betiko eran egiten uh, bueno, ba, doinu bat, eta ritmo bat, eta bloke batzuk dira, eta beti errepiketzen dira blokeak, eta kantuaren hasieratik eratik bukara arte. Progresibotasuna ekartzen duena da ba, hori hausten dela eskema hori, Eta beaz uh, kantuak agian sortzi minutu, amar minutu, edo saspi minutu ira uten badu, azten da ritmo batekin, eta erdian beste ritmoa rundez bardinada, eta bukaeran beste bat, ez? Ordoan, Um, Nunbait numbai te dituzu eta um, sartzen biziak antuan ja ba, beste mundu baterat uh, edo astencia a eta hori bueno, maite dut or, talde mitikoen atarikoa dira Pink Floyd dibez baina uh, bueno, badira hainbat uh, talde oso kamel Camel deitutako talde bat hain ez gustatzen zaitere. Bueno, eta um, pixkat uh, beranduago Uh, kasualki ez nezizorbitzen nola, benan uh, ez autunuen uh, talde bat uh, irudizka erosi nituen sedearen ja, garaia zelarik, uh, elarrogeita marra markadaren erditsua hortan eta uh, talde hau jainz adiktsioan deitzen da, estatua uh, tuarra uh, eta horiek, uh, hori uh, ba, lendizkan um, sustut, ditzen dena ritual dilo de habitual Uh, Badute ba kutsu hori, ez, prabalizu kutsu hori. Nunbait, uh, mm, rok gogorra rekin naztuz, baina uh, um, izi harri-izi uh, gustatzen zei Hori badu, uf, eta, eta bost urte entzuten dudana, eta ez naiz asetzen. Zinez? Ba, begiak itxi, eta mundu berezi untan barrena bida egingo dugu eta Mikel eskertuko zaitu euna hurbilo izana plazer bat izan da eta urren arte esango izan Ba nahi duzu helarik ni plazerrez beti ere zurekinagota.